Щоб, смикнувши її, годну мить закрити дверці. Птахи перегулювалися на гілках біля помешкання, обернутого в погибель. Тим часом хлопець розглядав дерева. Всі ніби незримо дихають, звернуті до тепла і купаються в світлі. Зовсім повесніло, хоч якоюсь невідступною тінню стоїть похмурість від зими. Перші птахи, що недавно прилетіли обережні. Однак найсміливіший, спокусившися і перемігши вагання, скочив до хатки і зник всередині. Мирон Данилович враз смикнув шворку. «Єсть! Єсть!» – повторив радіючи. Взяв торбинку і поліз брати зловленого. Коли птах повинен був перескочити з будиночка в торбу, тоді вдарив відчайно під її край. І вискочивши, ще стільки повітря форкнуло. О, такої, з досадою промовив Мирон Данилович, кинувши торбу на землю. Невесело верталися батько і син. Здобичі жодної, тільки день згаяли. Шпаки проворніші, ніж ми, пояснив батько невдачу. От зробимо пастку. Один ховорах зловиться на тиждень їсти. Водою, вилєм, пропонує син. Можна водою. Тоді нащо пастка? Пригодиться. води багато треба. Спробуємо і водою, і пасткою. Господиня і донька зустрічали сумні, як і самі птахологи. На черзі пастка. Мирон Данилович пиляв дошку, а син тримав з краю. Слабі робітники часто приставали. Надвечір збудована подобезна приладдя з фізики для вивчання в трудовій школі На одному кінці дошки прорізано невеликий круг Біля другого кінця сполучено з допомогою хитрого заскоку дві планки Одна зверху щільно при досці, а одна знизу при ній Верхня планка своїм ширшим кінцем прикриває, як затулка, прорізаний круг А її вущий кінець, ходячи на вісі, пристроюється до заскоку коли шерший кінець планки піднімається над прорізом, куди повинен устромити голову ховрах, тоді її вуще кінець, діючи через курткуватий крючок пристрою на засік, звільняє з пружинного зводу нижню планку під дошкою. Та планка схожа на реєчку, ніби ударник вентівки, швидко б'є в напрямі до прорізу. Низ дошки гладенько виструганий, і там планка легко сунеться крізь дужки, зроблені з дроту. Кінець її, який б'є до прорізу, має в собі на гострний цивях протинати горло ховрахові. До дошки прибито пакольці, призначені міцно тримати знаряддя при землі. Як докінчили його, Мирон Данилович поставив на стіл для огляду і перевірки, чи справний механізм. Дав синові щитку. Нею, зробленою з рогошки, мати колись хату білила. Щитка зсохлася, намочена в розведеній крейді. Береш щітку, звелів батько, і знизу веди її край через проріз. Так, якби це сунувся хорах. Син робить, що звелено, поволі підводить щітку знизу і зрушує з місця ширший кінець верхньої планки, вона ж піднявшися над прорізом, звільнила через заскік реєчку під дошкою з пружинного зводу. Тоді різко дзенькнула пружина, а реєчка. Озброєного свяком метнулася, врізала його в круласту щітку, ніби ховрахові в горло. Ось страшна ця річ, сказала господиня. Майстер зніяковів. Чим страшна? Здавно ж такі роблено? Тим страшна, що нагадує, як мучать людей в таких пастках. Е, -е. влада ловить людей, а ми кожаків, що зерно крадуть. Хоч і так, однаково страшна вигадка. Мені подумалося. Ні, скажете, що я безумець. Чому? Подумалося не ми Хижого, а він всіх піймав і душить. Так і є, ми спіймані. Бо гемони згуртовано пристали до татарця душити нас. І сонця не видно. Нехай. Те саме на них повториться і вкаже, хто зробив. Бог дужчий. всім на небесних терезах змірить, що заслужили».